Рансирот запалив ліхтарі. «Жени, жени!» – кричав Шпень. «Їх треба спіймати, чуєш? Но!» «Не знаю, що зміниться, як вони втечуть», – пробурмотів Рансирот, лізучи в карету, поки Шпень поганяв коней. «Ну, тобто, вони втекли, ось і все, правда ж?» «Ні, ти їх бачив, вони, вони дух всього-цього безумства», – відповів Шпень. «Так і не можна спустити з рук?» Рансирот роззирнувся. Йому вже не вперше спадала на думку, що пан Шпень геть зваріював з партитури, що він із тих, хто палко веде божевільну партію, керуючись холодним розумом і спираючись на просту і зрозумілу тему. Він, ранцерот, був зовсім не проти пальцеломних фокстротів чи зубодробильних фанданго. Але він ніколи нікого не вбивав, принаймні навмисне. Він був свідомий того, що в нього є душа. Хай навіть трохи дірява і пошарпана, і плекав надію, що одного дня Бог Рег знайде йому місце в Небесному оркестрі. Вбивці не грають у перших скрипках. Сидять, мабуть, десь в вальтах. – Може, спинемося просто зараз? – запропонував він. – Вони не повернуться. – Заткнися! – Але ж марно! – коні позаткували. Карета захиталася, щось промайнуло повз них і зникло у темряві, лишивши по собі блакитний вогнений слід, який ще трохи посвітився, а потім... Зник. Смерть розумів, що колись муситиме зупинитися, Але до нього поволі доходило, що в темному словнику, звідки походила ця машина, слово «повільніше» було таким саме неуявним, як і слово «обережніше». Його природа опиралася зменшенню темпу за будь-яких умов, крім хіба драматичного сповільнення наприкінці третього куплету. У цьому і була проблема музики, що качає. Вона любила все робити по-своєму. Дуже повільно обертаючись у повітря, переднє колесо відірвалося від землі. Усесвіт занурився в цілковиту темряву і озвався голос. «Це ти, Бескіде?» «Ага». «Добре. А це я, Толоз?» «Ніби ти». «Асфальте?» «Тут». «Паді?» «Толозе?» «А ця панна в чорному?» «Так». «Панно, а де це ми, не підкажете?» Землі під ногами не було, та Сюзан не почувалася зависла в повітрі. Вона просто стояла, а що не було на чому, це вже дрібниці. Не падала вона, бо падати було нікуди і не звідки. Географія ніколи її не займала, та чомусь із голови не йшла думка, що цієї місцини не знайти в жодному атласі. «Мені невідомо, де перебувають наші тіла», – обережно відповіла Сюзан. «О, клас! Серйозно?» – озвався Толозів голос. «Я тут, тіло моє невідомо де, а з грішми що?» Десь далеко в темряві почулися кроки. Звук наближався впевнено і ураз затих. Голос сказав «Раз, два, три, чотири». І всесвіт явився. Термін «великий вибух» для опису того, що сталося далі, не пасує. Адже вибух – це всього-навсього гучний звук, а зі звуку буває тільки звук і розпорошення по космосу частинки казначого. Матерія виникла вибухово, і на перший погляд цілком безладно, та уважний слухач помітив би, що звук, який супроводжував її появу, був насправді акордом, винятково потужним акордом. Усе суще суцільним потоком увірвалося в буття, ніби до того зібгане невідомо де враз випросталося. І от блискавичним зигзагом рвнула крізь хмару всього сущого дика жива музика. Вона мала форму, вона мала зміст. Вона мала ритм, вона пульсувала, злагоджена і в розмір, і розмір той був танцювальним. І все затанцювало. Голос у голові Сюзен промовив, «Ця музика житиме вічно». Сюзен відповіла у голос, «Усьому живому дищиться тебе, так? Саме так. Я серце світу. Я доля сильний, доля слабка». Сьюзен досі не було нікого видно. Світло звуку струменіло повз неї шаленим потоком. Але ж він викинув гітару. Мені хотілося, аби він жив мною. Ні, тобі хотілося, щоб він помер заради тебе, златів на підводі в урвище. Але яка різниця? Він все одно колись помер би. Та померти, віддавшись музиці, люди пам'ятатимуть навіть ті пісні, яких він не встиг скласти. І ці пісні будуть найкращими на світі. Жити однією миттю. Жити вічно, не згасати. Відпусти нас, я вас не тримаю. Сюзан кліпнула. Вони були на дорозі. Повітря блискало і потріскувало, густо ліпила сльота. Вона перевела погляд на спотворено жахом обличчя паді. Треба забиратися звідси. Він тримав перед очима долоню та була прозора. Безкид майже розчинився. Толоз силкувався схопитися за лямку торби та пальці, мов, прослизали крізь неї. Обличчя його скривилося від жаху, чи то перед смертю, чи то перед бідністю. Сюзан закричала, «Так нечесно! Він тебе викинув! Це несправедливо!» Дорогою наближалася цятка сліпучо-білого світла. Так швидко не могла їхати жодна карета, жоден віз. Цятка ревла, мов кнур, у перечутті зустрічі з зоотехніком. Джерло світло сягало повороту, смикнулося, підскочивши на камені, і зірвалося в прірву. Це сталося так швидко, що глухий і важкий голос тільки й устиг промовити «Отсрррр». Перш ніж штукенця, що возила його власника, вдарилася в протилежну стіну провалля і вибухнула полам'яною кулею. Сюзан розвернулася, тримаючи косу на поготові для удару. Та музика пронизувала собою все. Жодна душа більше не трималася за неї в цьому світі. Можна скільки завгодно докоряти Всесвітові несправедливістю чи нечесною грою, Всесвіт все одно зназає чимось і скаже «Ой, справді, як шкода». Можна когось урятувати, можна опинятися в слушному місці, в слушну мить, та хтось чи щось там у співбудові клацне пальцями і скаже «Ні, все мусить статися саме так. Зараз я покажу вам, як треба. І як мусить загинути. Легенда». Сюзан потяглася вперед і спробувала схопити паді за руку. Навіть відчула її у своїй руці, а радше її холод. «Ти чуєш мене?» – кричала Сюзан крізь заглушливе ревіння триумфальних акордів. Паді кивнув. «Це, типу, як легенда. Це мусить статися. Я тут не можу завадити, хіба можна убити музику?» Вона відпустила його руку і підбігла до краю урвища. Внизу догоряла підвода. Вони в ній не з'являться. Вони там уже були. «Я не можу ніяк зарадити. Це не чесно!» Вона стиснула кулаки, ніби погрожуючи комусь, і крикнула «Діду!». Блакитне полум'я палахкотіло на дні урвища. Фаланга пальця ворухнулася і покотилася, а докотившись до наступної фаланги, з'єдналася з нею. Ще одна кіска скотилася зі скелі, підскочила і приєдналася до своїх менших родичок. У напівтемряві щось потарохкотіло між каменів і жменька якихось білих штук прострибала між брил, щоб зрештою з'явитися світові в подобі руки, що її вказівний палець ніби грозив небо. Тоді почулася низка гучніших поклацувань. Це одна з одною з'єднувались більші кістки, знайшовши одна одну імлі. «Я ж хотіла як ліпше!» – кричала Сюзен. – Нащо взагалі така смерть, яка гратиме за такими дурноватими правилами? «Поверни їх!» Сюзан розвернулася в ту мить, коли фаланга великого пальця ноги вискочила з банга і зникла десь під полою смертеної мантії. Смерть рішучо підійшов, вирвав із Сюзану із рук косу і одним ударом за розвороту розбив її об скелю. Лезе розлетілося на уламки, мов скляне. Смерть підняв із землі крихітний трикутник. Той сяєв у його кістлявих п'ястуках, мов крижана блакитна зоря. «Двічі не повторюватиму!» Коли музика озвалася до нього, сніжинки затанцювали в такт. «Тобі мене не вбити!» Смерть витягнув з-під мантії гітару. надтріснуту, Та це неважливо, Її обрис мерахтів у темряві, струни світилися. Смерть став у стійку, що за неї довбень життя би віддав, і заніс правицю над струнами. Під фалангами лівці срібно блищали струни. Якби і світло могло звучати, той блискит дзенкотів би. Він прагнув бути найславетнішим музикантом на світі. Такі живуть за правилами, непорушними. Доля – це те, що судилося. То був єдиний раз в історії дискосвіту, коли з лиця смерті на мить зійшов вишкір. Він опустив правицю на струни. Ані звуку. Радше навпаки, почулося приглушення звуку, вщухання того гомону, що його було повсякчас до того чути, як тепер зрозуміла Сюзан. Повсякчас. Вона чула його все життя. Цей гомін, що його помічаєш, тільки коли він замовкне. Струни мовчали. На світі акордів безліч і безліч чисел, та є одне, що про нього всі забувають, і звати його нуль. Адже без нулів числа здатні хіба що до арифметики, і музика без нульового акорду – пустий звук. Смерть зіграв нульовий акорд. Ритм невидимих ударних сповільнився, почав слабшати, Всесвіт не припинив руху і кожен атом далі жив своїм життям, та невдовзі тому танцеві час буде добігти кінця, і танцюристи спиняться озирнуться довкола, намагаючись второпитись, що робити далі. Зараз не час на це, зіграю іще щось. Не можу, а от він зможе, кивнув смерть на паді і кинув тому гітару. Та пройшла крізь хлопця. Сюзен підбігла й охопила інструмент. «Ти мусиш її взяти, мусиш зіграти, мусиш запустити музику!» Вона нервово забрящала по струнах. Паді зіщулився. «Благаю, не зникай!» Музика гула в її голові. Паді спромігся взяти за гриф, але на струни дивився так, ніби вперше їх бачив. «А що буде, коли він не заграє?» спитав Толос. «Ви всі загинете на дні урвища!» «А разом із вами загине музика, і танець скінчиться!» «Танець усього сущого. Напівпрозорий толос Чемно кашлянув і уточнив. «А це оплачуваний виступ?» «Так, цілий всесвіт Буде ваш!» «І пивко халявне?» Падді притиснув гітару до себе. Глянув Сюзен просто в очі, Заніс правицю над струнами і заграв. Єдиний акорд відбився Луною від протилежної стіни урвища І повернувся чудернацько спотворений. «Дякую!» Смерть ступив уперед і взяв гітару. А тоді весь різко сіпнувся і навідмаш розтрощив її об скелю. Струни зірвалися, з-під них вирвалося щось невловне і гайнуло геть крізь засніжене небо назустріч зіркам. Смерть дещо вдоволено роздивився уламки. «От тепер ми остаточно розкачали цей світ!» і клацнув кістяками. Над Анкморпорком сходив місяць. У парку нікого не лишилося, над руїнами сцени плив посріблений туман, а розтоптане багно в перемішку з нудливими недоїденими сосисками в тісті виблискувала там, де до того вирував натовп. І тут і там видніли решітки музоловок, за якийсь час одна велика груда багна сіла і сплюнула багном. «Довбню! Джимбо! Паскудо!» «Тутики вони!» – озвалося безформне щось із балки над сценою. Купа багна віднайшла на собі вуха і прочистила їх від багна. «Ага, а де паскуда? Його ніби встав кинули. А довбень живий?» З-під уламків сцени хтось тяжко застогнав. «Шкода!» У голосі вона чулося сильне почуття. Під сценою чвакнуло, і з тамтешнього багна напіввиповзла-напіввипала темна фігура. То був довбень. «Аве вивнайфе!» ви, в, в процесі виступу він дістав гітарою по зубах – Фю, ми їх розковли. Точняк, озвався Джимбо, сповзаючи з балки. Але наступного разу, коли буде нагода, я оберу злягання і речовини. Предки мої мені казали, що голову відірвуть, коли щось вживатиму, сказав кивун. Ось мозок споживача заборонених речовин, передражнив кивунових батьків Джимбо. А мозок довдня, приміром, ховається в у тому нарості на шиї. Ага, сам би я його не знайшов, дякс. Я би зараз, залюбки, щось знеболювальне вжив. Ближче до ставу ворухнулася купа дрантя. Архіректоре! Так, пане Впертнозе. Здається, на мого капелюха хтось наступив. І що? Доки він у мене на голові був. Редикюльців і силою думки спробував втамувати біль у кістках. Ходімо, юначе, ходімо додому. Не певен, що мені аж така цікава музика. Це сфера герців. Карета торохкотіла з вивистою гірською дорогою. Пан Шпень стоячки тримався за віжки і хвицав батогом над кінськими спинами. Ранзерот невпевнено підвівся, урвище було так близько, що звідти просто на нього визирала чорна безодня. «Мені і половини від цих усіх пригод забагато!» – крикнув він і спробував перехопити батіг. «Ану припиніть! Так ми їх не наздоженемо! І що з того? Це важить? Мені їхня музика подобалася!» Шпеню зернувся до нього. Його обличчя скривилося в страшній гримасі. «Зрадник!» Руків'я ботога боляче увіп'ялася ранцеротові під ребра. Він затучився, марно спробував був за щось ухопитися, але не втримав рівноваги і впав. Падаючи, він випростав руку і учепився за щось, що навпомиськи здалося йому тонкою галузкою на кроні темряві. Ренсирот відчайдушно розгойдувався, доки не знайшов на скелі виступу для ноги, а тоді підтягнувся і вільною рукою вхопився за обламаний стопчик огорожі. Все це сталося з ним так швидко, що він устиг провести поглядом карету, яка чим дуже мчала навпростець. А от дорога в цьому місті круто завертала. Ранцерот зіщулився, завмер і не розплющив очей, доки не затихли останні зойки, хрускоти і тріскотіння. А коли розплющив їх, то побачив, як у прірву скотилося охоплене полум'ям колесо. Тряся! Охи пощастило ж мені вхопитися за щось. Він підвів погляд вище і вище. Еге ж, неабияк пощастило. Пан шпень сидів посеред решток карета. Ті палали. Він сказав собі, що вийти живим із такої пригоди велике везіння, крізь полум'я до нього наближалася постать у чорній мантії. Пан Шпень дивився на постать, у таке він ніколи не повірив би. Він з роду ні в що не вірив, але коли б вірив, то вже точно в когось величнішого. Він глянув додолу на те, що вважав своїм тілом, і виявив, що воно просвічувало, витоншувалося і зникало просто на очах. «Ох, це ж треба!» ти...". Постать вишкірилася і замахнулася крихітною косою. Минуло чимало часу, перш ніж рештки пана Шпеня знайшли в ущеленні і відокремили від решток усього іншого. Рештків тих було загалом не так і багато. Було припущення, що загиблий був якимось музикантом, мабуть, тікавий з міста, бо як і ще могло бути. Може, якось і могло. Все інше нікого не цікавило. Чого тільки не знайдеш у висохлому річковому руслі. Був там серед іншого кінський череп, а ще пір'я і намистини кілька уламків гітари, що луснула, мов випити яйце. Однак важко було зрозуміти, що впало туди згори, а що принесено водою. Сюзен розплющила очі. Відчула обличчям вітер. Хтось, хто сидів позаду неї, притримував її у сідлі на спині білого коня, одночасно тримаючи вішки. Сьюзен нахилилася вперед. Далеко внизу мчали хмари. «Добре, а що тепер?» Смерть трохи помовчав, а тоді відповів. «Історія зазвичай вертається на проторений шлях, її весь час латають, завжди десь щось стерчить. Припускаю, що в когось лишаться плутані спогади про якийсь концерт у парку. Але що з того? Вони пам'ятатимуть те, чого ніколи не було». «Але ж воно було!» «І було також!» Сюзан дивилася вниз на нічний пейзаж. Тут і там світилися цятки поодиноких ферм і хуторів, де люди просто жили своїм життям і не думали, що коється навколо. Чи високо в небі над ними. Сюзен заздрили їм. «Отже, приміром, що станеться з гуртом? Просто цікаво, що з ними буде?» «О, та що завгодно!» Смерть зиркнув на маківку Сюзен. «От, приміром, хлопчина цей. Мабуть, поїхав із великого міста. Може, подався кудись іще. Знайшов, чим собі на хліб заробити». Живе йому відпущено, так як сам цього схотів. Але ж він мав загинути в барабані того вечора. Якби не пішов туди, то й не мав би. А ти можеш таке влаштувати? Його життя мало добігти кінця. Ти казав, що не здатен дарувати життя. Я не здатен, а ти, може, і здатна. Це ти про що? Життям можна поділитися. Але ж він зник. Мабуть, я його більше ніколи не побачу. Сама знаєш, що побачиш. А ти звідки взяв? Бо ти завжди це знала. Ти пам'ятаєш усе, як і я. Але ти людина, і твоя пам'ять до тебе милосердніша. От і відмовляє тобі, але щось прориватиметься. Можливо, це будуть сни, передчуття, почуття, деякі такі довгі, що випереджають світло, яке їх породило. Не впевнена, що, хоч трохи зрозуміла, що тут до чого. Що тут скажеш? Непростий видався день. Внизу промайнула ще одна череда хмар. Діду. Що? То ти повернувся? Та так. ніби. Роботи не початий край. То мені можна цього більше не робити? Виходило, все одно не дуже. Так. Але ж ти щойно й сам порушив купу правил. Можливо, іноді правила виявляються радше настановами. Але батьки мої все одно загинули. Я не міг подовжити їм життя. Я міг тільки позбавити їх смерті. На їхню думку, це не вартувало ціни, яку довелося би сплатити. Мабуть, я розумію, чим вони курувалися. Але ти, звісно, завжди зможеш приїздити в гості. Дякую. Там завжди можеш почуватися, як удома, коли захочеш. Правда? Кімната буде в тому ж стані, в якому ти її лишила. Дякую. В розгорді «Пробач». «Там навіть підлоги не видно. Могла б і навести там лад, бодай трохи». «Пробач». Унизу світилися вулиці Квірма. Хрупинець знизився і м'яко зійшов на бруківку. Сюзен роззирнулася на темні стіни пансіону. «То виходить, що я увесь час там лишалася?» «Так. Хід подій у минулі кілька днів був дещо інакший. Ти непогано склала іспити». «Невже?» «І хто ж їх за мене склав?» «Ти!» «Он як?» Сюзан знизала плечима. «Ну гаразд, і скільки в мене з логіки?» «Відмінно!» «Ох, не дражнися, мені завжди відмінно з плюсом ставили!» «Бо треба було себе перевіряти!» Смерть сів на коня. «Хвилинку!» Сказала Сюзан, вона просто мусила спитати. «Так!» «А що з тим принципом, буцім змінити долю когось одного означає змінити долю всього світу?» Іноді долю світу треба міняти. Он як. Що ж, діду, що? Хотіла тобі сказати дещо про гойдалку, ну ту, що в садку. Хотіла сказати, що вона тобі вдалася. Дуже вдала гойдалка. Серйозно? Я просто була замала, щоб оцінити. То насправді вона тобі сподобалася? Вона така стильна. Упевнена, ні в кого на світі більше такої немає. Дякую. Але все це неважливо, ти розумієш. На світі все одно безліч дурних людей. Вони мозком зовсім не користуються. Мені здається, вони просто не хочуть тверезо мислити. На відміну від тебе? Я принаймні намагаюся. Скажімо, от якщо мене тут не було останні кілька днів, то хто зараз спить у моєму ліжку? Гадаю, ти просто вийшла прогулятися під місяцем. О, ну тоді все гаразд. Я подумав. Про що? Розумію, це така дурниця. Що саме? Я подумав, раптом ти хочеш поцьомати діда на прощання. Сюзан тупо на нього дивилася. Синювати світло в смертених очицях поволять Менішула, і, згасаючи, потягло її погляд за собою у чорні провалі його черепа, у темряву за ними. Темряву нескінченно глибоку, довічну. Не було їй назви, навіть слово «вічність» було залюдським для неї. Означення обмежували її, окреслювали її тривалість і тяглість. Так, чималі. Але ця темрява була тим, що лишалося по вічності, коли та зневірилася вичерпатись. У ній і жив смерть. Сам один. Сюзен стала на нахилила його до себе і поцілувала кістяне тім'я. Воно було гладеньке і молочно-біле, мов більярдна куля. Сюзен відвернулася і заходила роздивлятися темні корпуси пансіону, намагаючись приховати розгубленість. Сподіваюся, не забула лишити вікно відчиненим. Зрештою, за одне запитання їй нічого не буде. Треба спитати, хай вона і сердитиметься за це на себе потім. Слухай, ті, ті кого я зустріла, я їх ще колись побачив. Коли вона озирнулася, поряд нікого не було. Сама тільки пара вогняних слідів від копит жевріла на бруківці. Вікно було зачинене. Сюзан обійшла будівлю, пройшла крізь головні двері і піднялася темними сходами. «Сюзан!» Сюзан відчула, як про всяк випадок невидіми шея. Просто за звичкою І припинила. Не було в цьому потреби. Насправді, ніколи в цьому не було потреби. Під нічною лампою в кінці коридора хтось стояв. «Так, пан Нудупс?» Керівниця пансіону так на неї дивилася, ніби чогось чекала. «Чи все добре, пане Нудупс?» Викладачка завелася. Ви взагалі помітили, що вже по півночі, якийсь сором, і ви не в ліжку. Ще й вбрана в оце. І це аж ніяк не форма нашого пансіону. Сюзон опустила очі. Подбати про найдрібніші подробиці завжди найскладніше. Вона й досі була вбрана у чорну сукню з мережевим. Так, промовила вона. І справді. А тоді щиро всміхнулася до пані Дубс. Взагалі в нашому пансіоні є правила, нагадала викладачка, але вже не так упевнено. Сьюзен поплескала її по плечу. Гадаю, це радше настанова, а не правила. Вам так не здається, Евлалія? Рот панни Дубс розтулився і стулився. Сюзен враз помітила, яка ця панна директорка насправді маленька. Вона трималася високо, в неї була хода високої людини, і говорила вона висока, а взагалі була високою натурою в усіх сенсах, крім фізичного. Просто дивови як їй так довго вдавалося приховувати це від усіх навколо. «Та гадаю, мені час у ліжко?» – була далі Сюзан, осідлавши адреналінову хвилю. «Та й вам час лягати. У вашому віці шкідливо сновигати темними коридорами о такій порі, правда ж? Ви ж не хочете мати втомлений вигляд, коли до дівчат завтра прийдуть батьки?» «Е, ні. Дякую, Сюзан». Сюзан ще раз привітно всміхнулася до розгубленої директорки, і рушила до спальні, де роздяглася, не запалюючи свічки, і полізла під ковдру. У спальні було тихо, якщо не брати до уваги мирного дихання дев'яти дівчат і приглушеного реву камнепаду. Саме так дихала у вісні принцеса Гагата. А тоді до цього хору долучився звук, із яким зазвичай схлипують ті, хто не хоче, щоб їх чули. Звук той чувся ще довго. Багато що чекало своєї черги на оплакування. Десь високо над світом смерть мовчки кивнув можна обрати безсмертя, а можна людяність, і вбирати кожен мусить сам за себе. Той день був в останньому семестрі, а тому вкрай безладним. Хтось із дівчат їхав зранку, весь час прибували батьки, тож ні про які уроки не було й мови. За традицією, в цей день суворі правила не діяли. Сюзен разом з Глорією і принцесою Гагатою пішли прогулятися до квіткового годинника. Була за чверть Маргариткова. Сюзан почувалася одночасно порожньою посудиною і напнутою струною. Дивно, що з кінчиків її пальців насипалися іскри. Глорія купила трохи смаженої риби у тритрояндовому провулку. Із паперового згортка смерділо оцтом і незіпсутим корисністю холестерином, та в смороді тому бракувало нотки смаженої плісняви, що надавало запахам тамтешніх страв фірмового звучання. Батько каже, що треба мені повертатися додому і виходити заміж за якогось троля», – поділилася Гагата. «Альо, кістки не викидай, до їм!» «Ти вже трого троля бачила?» – спитала Сюзан. «Ні, але батько каже, що він цар Чималої Гори». «Моя би воля, я б на таке не погодилася», – сказала Глорія. «Уже століття летучої лисиці. Я би вперлася і дала б відсіч. А ти що скажеш, Сюзан? А?» Сюзан думала про щось геть інше. А коли подруги повторили, відповіла, «А я би спершу придивилася. Раптом він дуже навіть нічого. Ще й гора в нього є». «Так, це логічно. А батько тобі картинок не надсилав?» – спитала Глорія. «О, так», – пригадала Гагата. І як він тобі? Ну, кривази там були нічогенькі, замислилася Гагата. А ще там є людовик, який навіть серед літа не тане, якщо батько нічого не наплутав. Глорія схвально кивнула. Ніби не поганий хлопець. Але мені завжди подобався кряж із сусідньої долини. Батько його терпіти не може. Але він працьовитий, на всьому заощаджує, уже навіть на власний міст назбирав. Глорія зітхнула. «Тяжка іноді наша жіноча доля!» – вона підштовхнула Сюзану бік. «Хочеш, рибки?» «Я не голодна, дякую!» «А дарма, воно смачне, й корости, як раніше!» «Та ні, дякую!» Глорія ще раз підштовхнула її в бік і тихо всміхнулася в бороду. «Тоді, може, піди глянь, що там є? Нащо мені? О, та просто ваші людські дівчата сьогодні туди бігають, ніби там їм медом помазано. Це все через того хлопця новенького». От бороду навіть даю, що він із тих ільфанутих. Всередині Сюзен щось напнулося і дзенькнуло. Вона підвелася і промовила. То он, що він мав на увазі, що це просто іще не сталося. Хто мав на увазі, ти про що? Це ж та ятка в тритруяндовому провулку? Вона! Двері до помешкання чарівника були відчинені. Сам чарівник виставив на поріг крісло гойдалку і дрімав на сонці. На капелюсі його сидів Крук. Сюзен спинилася і люто глянула на птаха. «Може, хочеш мені щось сказати?» «Кар! Кар!» – відповів Крук і набундючився. «От і добре». Сюзен йшла далі і відчувала, як шаріється. За спиною в неї хтось сказав «Ха!» Сюзен вирішила не звертати уваги. У канаві на узбічі щось блискавично прошмигнуло, А потім з-під папірця від вуличної смажинини почулося «Ага, дуже смішно», – саркастично відповіла Сюзен, не спиняючись. А тоді зірвалася на біг. Смерть усміхнувся, відсунув збільшувальне скло від макету дискосвіту і помітив, що Альберт за ним спостерігає. «Наглядаю про всяк випадок». «Добре, господарю, я вже іконика для вас осідлав». «Ти розумієш, що я просто наглядаю?» «Так, саме так, господарю». Як ти зараз почуваєшся? Добре, господарю. Досі ту пляшку при собі тримаєш? Так, господарю. Пляшка стояла на поличці в Альбертовій кімнаті. Слуга провів смерть до сайні, допоміг зійти в сідло і подав косу. А тепер я мушу їхати. Такий ваш обов'язок, господарю. То й годиш киритися. Добре, господарю. Смерть вирушив із двору, але чомусь не обік воріт а доріжкою до саду. Під одним із дерев спинив хрупунця та якийсь час дивився вгору. По-моєму, цілком логічна конструкція. Хропонець слухняно розвернувся і пішов до виїзду в світ. Попереду розкинулися міста, поля, ліси. Лезок коси палало синім полум'ям. Смерть відчув, що за ним спостерігають. Він глянув угору гору на Всесвіт. Той розгублено, але вкрай зацікавлено за ним стежив. Тільки одному йому чутний голос промовив. То ти в нас тепер бунтар, смертенько. І з якої причини? Смерть якийсь час розмірковував. Коли і була якась мітка і зухвала відповідь на це питання, вона йому не давалася. Тож він промовчав і скерував коня до людства та дріб'язкових людських справ. Він їм потрібен. Десь в іншому світі, далеко-далеко від дискосвіту, хтось невпевнено взяв у руки музичний інструмент, чий голос відлунював душевним ритмом нового власника. Ця музика житиме вічно. Вона тут назавжди. Кінець. Текст читав Рік Санчес.